Врешті затарапанило груддя на деку домовини і впала на горбок сухої землі пані Юлія. Нарід поволі розходиться усі біч, а дехто потягнувся шнурком до плебанії напоминки. Іван не може йти разом із фарвиню додому смутку, де знову звучатиме фальшива мова просякла вдаваним жалем і патетикою. Він обнімає Юлію, торкається до ліктя Бельовського і віддаляється Неслухівською доріжкою до тракту. Блукав поглядом по обрію, до якого серед бурі полетіла літавиця, назавше полишивши громаду примар. Ніде не побачив зеленокосої діви, то був нестерпно самотній і загублений, немовчовен без стерна на штормових хвилях. Тобі таке добре, Маркіяне. Ти чесно виконав свою місію на землі, полишив народові руську ідею, і тобі тепер байдуже. Що вона, аби не знидіти, має живитися надалі нашою енергією, а чи вистачить її в нас? А може, і в тебе, якби ти мусив далі жити, енергія твоя врешті вичерпалася? Згасав день 7 червня 1843 року. Спекотний день примерк. І те крізь ніч до жидова Вагелевич не наважився. І на передмісті бузька. Завернув до корчми, щоб повечеряти і підночувати. А завтра, якщо трапиться візничий, добереться до маєтку Сіраковських. На балагулу особливих надій не покладав. До пішого ходу йому не звикати. Як ніколи досі бажалися Іванові чим швидше попасти до кабінету, відведеного йому гостинною паною Анелею в мезоніні Ожидівського палацу. Розкласти на столі свої записки, розпочати працю над книгою «Слов'янська символіка». Вирішив зупинитися в Сираковських надовго, аж поки не відчує, що розпочалося в нього інше життя, бо це, яке тривало досі, сталося враз ілюзорним, начебто ним самим вигаданим, несправжнім, як ті примари, що супроводжували його завжди в мандрівках. До корчми провадила піщана вуличка. Івагедевич довгою, ходьбою бою в ногах підбитий, важко човпав, наздоганяючи трьох дідів, що, побравшись поза шиї, галайкали дяківську лічилку. Ой ти, дяче, навчений, між колами вивчений, скажи мені, дяченьку, що ти єсть один. Один син Марії, що на небі церкву діє, над нами, на небесі і на землі. Певне, закропилися старигани на поминках або на хрестинах і повертають до корчми, щоб доправити. Були це єдині реальні постаті з громади примар, і Вагілевич зрадів, що настигне їх, і, можливо, щось від них запише. Професійна цікавість відтиснула гнітючий похоронний настрій. А в пам'яті заталаніла улюблена колядка про трьох товаришів: Більмісяченка, дрібен дощика. І я сонечка, що тяму запала ще в дитинстві. Каже місяць, нема понад мене, Бо як зійду ввечері під повні, То свічу гори й долини, поля й дубрави. А дощі каже, нема над мене. Як же я піду три рази в маю, Розвеселю гори й долини, жита й пшениці. І каже сонце, нема над мене. І стихла колядка бо сонце згасло, і світ зневидівся, захолов місяць, і дощ зболотнів. У корчмі за шинквасом стояв рудий корчмар. Він низько поклонився пана, забачивши, і подріботів до дубового стола, що в корчемну залу. Поставив перед захожим тарелю зі смаженою рибою і пугар горілки. Багилевич проглянув темрявну печеру корчми і таки побачив зниклих, на хвилю трьох реальних дідів, що вихопилися живими з гурту примар. Діди гіркотою гіркоту заливали, а далі почали ревіти волоцюжну пісню про літа, що пролетіли, мов дощова хмара, а тепер на нас упала тяжка божа кара. Багедевич зіпер голову на схрещені руки, і крізь хилитливий від полумені шабасової свічки просвіток вдивлявся в дідівське обличчя, зорані зморшками а по них стікав горошинами піт, ніби від натужного співу витискалася з тіла понадміру випита горілка. Лисі голови багровіли, коли діди понатужувалися на найвищі ноти, хилиталися і цоркалися в ряди у великодні крашанки. Роти були перекошені від древу, і з них вишкірювалися шторпаки рідкозуб'я. Пагалевич зрештою пізнав дяка, піддячого, і пала Мар'я з які на похороні так само виснажувалися на вічною пам'ять. Тільки ритвинами з морщом текли тоді сиві сльози. І коли дяки мить затихли, щоб пригадати іншу жебранку, спитав Вагилевич, чому псальмів не співають. А тому відповіли скрушно церковнослужителі, що свята у нас уже немає і ніколи більше не буде. О, ну, дяковому псалтері букви зблякли від людських сліз, на поминках пролитих. Паламар ключі від звіниці впустив у студні, Коли нахилявся води набрати, Бо їм умлівала. В піддяча окадильниця погасла, А парох помер, І вже нікому не знадобляться Ні псальмоспіви, Ні пахучий ладан,